مخکې چې کمم دنو اصل ذکر کو نو اوس خلف زیکر کوي نب مخکې اصل بیان شو چې رالو اوس چې کوم دی نو خلف او نب بیا چې المل خو ما سچ ګمده لون لاس سره خپل تللې کی قال الخفین خف چ ګمده نو خفن تسمیه ا خف عربای کې چ ګمده نو ما یم کې نو مشو میلن او میلین بلا مشقته مې ميلو یا ذو ميلم مشي په ری کې کی کیږي بغیر د مشفقت نه دا هغه ته چې کوم دنو خو فعل کې کی ما يون کې نو فيه المشي او ميلن بلا مشقت حسن اراولل کې دا چې کوم دنو فائدہ دا زاسې نکېږي چې یو پوابنده ما سوشيو دیوي غسل شي پدوار لوباندې او ما څخه دیوژنه تصیير اوره مسال الخفین اهل سنت والجماعت په صفه باندې دی قائل دی امام مالک رحم الله تعالی تا منسوب دی دا موضوع د مسقیل نو په نسبت صحیح نه ده د نسبت څنګه نو صحیح نه ده امام مالک رحم الله هم قائل لیکته کذ خوف نو به خپل پر پر کې اختلاف دي د خوف طاری نو د غ به دوور کې پررس که ځې موضی به وي اوغ به د هغ سرنو ي خیل نه وي هغه به هغې ته موضوع لو سرنو خیل نو دا نه چې د مې خیل دا کېږي د غشان دی چې لکه هغه دغهسې کممدننو د موس کې اختیلا فر را اکا وصنعی مصد موزی چی دی مزن علیمان دی تا موزی نوی ویدا موزی نی دی دانا چی اغیی دا مصد قائل نی مصد اغیی منی و دی موزی نو منی تا وصنعی چی دا چی بیدا وشانت دا سمسلانا دا خلاکا دا مصد دا خوفینو سنت و جماعت چی کمدنو ټول قائل نی دو آل سنت والجماعت پر نخو کی علاماتو کې شاولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کری اور رتلائنین کې ذکر کری شما قلتو بالمسخی حتی جانی مثل زوء النهار تا دیمان محلی فقال لے ما قلتو بالمسخی حتی جانی مثل زوء النهار ما د مېقول نه دی کړی له می وکړو چې داسې را تخت خاه شووه د قذ او هغه فرملي دي چې نحنولو فلو شیخین واحببل خطین نر مصال خوب فین دا دي ما بوهلی فپول دی قالوا لله مولانا کلکلہ پرو سنائن کی نحنو نفضل الشیخین بنغا ابو بکر و عمر د ټول صحابو نا افضل ګنو و نحب الخاتانین او د نبی رسلام زومان چی دوا عثمان او علی رضی الله تعالی دوار سره محبت کو و نرالم صالح او موږ مسال خوفن جائز ګنو ابو الحسن کرخي رحم الله تعالی کول له چې انی اخاف الكفر علامن انکر المصحف انی اخاف الكفر علامن انکر المصحف چې سوق د نووسه انکار کې ذم ما في الكفر يراكي ذو كفر يرا بكمي حسن بصري رحمه الله تعالى نے روایت ہے وہ حد ثنی 70 من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يمص على الخفين حد ثنی 70 من اصحاب النبي صلى الله عليه رسول الله صلی نه یم سول خوفین او یاته حابو نهری ما ته را رسسیلي وي چې د به چې کمدنو م حاله خوفین مې کوله مال خوفین چې کمدنو چ بلان کې صحابي و ما سال خپل نه کوله ادا شي دا وی بارکی محدثین ذکر کوي چې كل من رويان هو انکاره فقدر رويان هو اسباته كل من رويان هو انکاره فقدر رويان هو اسباته نشانه چې انکار نه کال شي دا غنش اکم دنو اثبات ام نقل شویا یو اشتال لے چې ابن عباس رضی اللہ تعانو روایت تے شد ابن عباس رضی اللہ تعانو فرمائی چې شد نبی علیہ السلام نمس دا خوفین و نقل دا قبل نزول المائدہ دا کل د صورتې معده د ن زول او چې کله صورتې معده زیله شوه د نه پس بیا نهیر خ جللي دي ما سر نه ده کړې ما نه دهې دا ریایت تو فاطمه لخیار کی امام تو حبیب المولى تعالی اولنی جل کی او 300 پریاض پر صفه کی دریس تا و درش ویت صفه کی پدی با نی بحث کړه با سی وکړه کی دا ذو قبل نزول المائده ذا قبل نزول المائده ملي عنوان ما لي بحث کړي مشکارې نقل کړي د ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت چې نبی رسول الله سلام ما ته کړه ذو قبل نزول المائده او پس نزول المائده نبی رسول الله بیا پی وزله ورسارا دی ابن عباس زی اللہ تنوخ عمل ذکر کی چاہا فرمایی چې دو اوخ بشابا اندی ما ساوکما نو دا امی خواقر ردین چی خبی ما ساکو نو دا این معلومی گی چیزا ما سا را القفتین قبل نزول المائده دا او بیا پا مائده نزول سره ناغا ما ستغشو هم ما ما نسوخوا او بیا سکندرو په وینځلی امام تو حاویر رحم الله وتعالى دیش کال جواب کړ له بهتريني طريقي سره او جواب کي صدا خبره صحیح ده چې نبي عليه السلام قبل نزول المايده مصحقوا لا او وداد سبوت سکوکی چې باده نزول المائده نه دا کړی یا خلق من کړی دي باد نزول المائده کړه روایت دي چې نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم ما تکړه او صحابه هم ما تکړه او نبی رسول الله په صحابه انکار نه وکړ بلکې په دې کې روایت ده د جرير بن عبد الله او oh, د جرير روایت ته صحابه و ډېر په خو د کاره فته مکيه نور مسلمان شو داغه روایت او صحابه ته ډېر په خو د ک아가 خيري روایت کو هغه چې کندر واخير روایتو جرير بن عبد الله البجلي جل الله تعالی نو په دې ما فقيد جرير روایت راغله د جرير روایت راغله اوہا شکردن و آخری روایت تھی خدا نبی علیہ السلام بعد نزول المائدہ انکار اورت اغند نقل بلکہ اس بات تیسے تھی نقل لیں اس بات تیسے نقل اما عمل ابن عباس ابن عباس رضی الله تعالی هو خپل چ کم دنو هغه داوی چې هو خپل څه ما څه کم دار ته خو خاله نش خپل ما څه کم موذی ما کم اصل کې ابن عباس رضی الله تعالی هو تا سو خصوصي وصيتونه نبي عليه السلام کړو هغه خصوصی وصيتونه کې یو وصيت اسباغ الوجو اسباغ لذو اغه اسباغ لذو بده باندې عمل کړل شي په مصحف کې اسباغ ناراضي او کو غسل کې سره دي اسباغ راجي د صف اسباغ لذو کول کوم هغه خپل چې کندونو داوي دي دا دا هغه خصوصیت ده اغه نبی اسلام خصوصی حکم د اسباغ لذو کړه د دې وجه نه بابا غسل کومه سره نه کولات نور پر روایتونه کې وراشي چې د ابن عباس نه د موضوع احکامات نقللی روایت پر روایتونه شې نقللی بیا هغهما پر روایت نور خپل څه لوي نو نور خپل ګد په قاعده د احکامات وې هغه ته احکامات به خپل په عمل نه کیداله غفل کاوه هغه د خصوصیتو و دې وجه نه اوب خپل مر ذا به ده چې افزیت د غس لکه د ماس که ل غپې و زللب زللي او که م سر کول زل دی زلې وای چې د شيګانو د تر دپاره شګان په موضوع مسه نهولې دکه په خپومې که نه هغوی م سر به چا کو په پخ پکه نه راي موزه ته ساډه سي راغي دوه جنا په موضوع باندې مسل قولو اخري او جمهور هم ذکر کوي چې چوګي غسل اصل له او ودې کې مشققه ته موضوع نه نو غسل افضل له خاطر زنه اوري زدو باندې نا زنه اوري زدو باندې आवाज کم غسل دغه مصا افضل او غزي دغه аваريز د واجب نه يې ځین د واجب نه تعلیم د پاره چې هر څوک ځکه یو دا قیدو لري نو ر حکم پچیږي دا هغه چې کمنه аваريز وي او مطلقاً چې کمنه غسل افضل نه زیږیږي کمندنو بیا دا وکی پراس وکيږي کمندنو اواز کیفیت او سہولت ته دې کې چې کمندنو سہولت ته په خلکو باندې او بیا په شروع تو کې زال اصرار دي بل مستیل دی د موضو تاغ نه چې کم نو را د مستاف د پااره موې دارنې چې کم نه مقعیم د پاره حقامت مقعم دپاره مستاف د پاره بیا ماول جووراب غیررا را پول پره شي وان شوریر ام نیحانی قالتا عالی ابن عبی طالب عن المصرح الخفین شوریر ام نیحانی ویمات حقوسکلالی رضی اللہ عنہ وطلعنہ ونہ دہرور اشعان عالی ابن عبی طالب ایل مسرح الخفین دا مسرح الخفین دا مدیب آرکی فقال جعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی فرمائل کرزو لیو نبی علیہ السلام سلاستایی آمین ویلی علیہ السلام علی دریو راځي او درېشوي مو سفر د پارا یومن ولې لا تلل مقيم مسافر د پارا چې د هغه لپاره پاکابات او کې سهولت وکارو ترڅو سفر شي څنګه راځي چې مشفقاتو د هغه لپاره دریو راځي او درېشوي تاسو په کوولو د ټیم دانا تمات سره تمنه لا یو ساره جه کمدنو سهر او دستو کو او موزوی پختو کردی لعودست ماد شوی نده ماسوطن جه کمدنو دو او دستو کو ماد کن او ماسوطن مول لینه او دستو کو او ماد د کرا دا ماسوطن دا مول نور دا د ورد و یا شپی صحبی مقیم او دری رد یا دری شپی بای صحبی که اور علماء کو سمجھنا رضا په کو کول دته نن نه بلکې د ماستره ته نن نه سره څنګه ماستره ته سره سايامن وليالي له للمسافر ويامن ولله تل للمقيم دار و حجته بممالک رحم الله وتعالى باندې امام مالک رحم الله تعالى تهذيب نمري اغه ځکه کوم ډول تهدید یو دلیل روایت ته خدای مړه جل الله تعالیونه اګو داوود کې لويس تزاد نه ولزاد انا لويس تزاد نه ولزاد انا چې سورہ زمنګ دا نبیو سلام نه د زيادت او اراده کوله مونږ ته تي مونږ ته څنګه نن زي آتاو بل ریwayat ته هغه دی ابن عمر کول دي پر شوه دي چې سور او مساو کومنګا انوي ماشه ته دي سور را دي خواهي ماشه ته وي چې سور را دي خواهي درېو په اورې وايي دي شیر سڑی دیر موزمہ سکڑی و عمر رضی اللہ اتنوات اصاب تس سننہ اصاب تس سننہ صحیح کار دکڑے دے سالورم امام بالک رحم اللہ کی آسکی علامہ سل جبیرہ و مصر جبیری باندے اما فاجل ګمنده ده جبیری باندې پیاس کي 6.50 هم باندې پټه تړلې وه او چې تر 100 پورې پټه تړلې وي تر 100 پورې ما سټاواله شي او چې پنځه دې پورې ما پخ پخ کړې دي موزه تر 80 پورې ما سټاواله شي ا تهدید نه ښایي جوابونه اول روایت نا جواب لَوِسْ تَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا دا زن و راوی ده من نا نبی علی السلام نا از زیادت و طالبه کهولا و نور امرات زیادت کهولا و کڑه خونه ده جانم دا زن و راوی ده دو ام شکم روایت کې ما شئی اتر آغلی دا رویت لیسا گل خوی یا ابتداءن توقید نشتا ہے ابتداءن چی کنون توقید نشتا درے ما شئیتا دا قانون مطابق چھو صوبہ ماسا کہے زمین شکے کال کہے کوا کنا او د قانون مطابق مطلب کھ موقیمی نو راست پات څه تکاوه نو وی او کوم مسافر نو درې راځي پات څه تکاوه نو وی کاوه چې در څورې کار کاوه مو دې باندې او په ترې او په قانون باندې بدله مسافر نو بدره مراد څه کا چې 72 کې دې وسوي پورې شوی دوی ورته پورې لگاوه مورګه او وی ویل ځوډي واه تور دنګه ورسوي څور څه تنور خو برافيږي کا خبر وانی په نو ورته د قانون مطابق درې اساسه سننه چا تویلې او ځای ځای کړه 50 کینو ساکې ځای د کړه 50 سیما ساکې 9 سیما ساکې ځای کړه را ل نشي به استکال کوه ث ته سنا په صیخي د قانون باندې کوه او پی په ممسال الجبیره باندې صحیح نه دی پاز په ممسال الجبیره صحیح واجه دا دته اوز دی چې تسوو پورې چې ګلو زهخم شتهبراغې پورېڅ کوي په اوزرتهوج نه ختلل کولی نه شي چې اوزر ختم شي نو بس بیا او بس هم ش شي ختم شي هغې بانې خیاس نه اوما ال د جبیره باندې دا حدیث مسللم روایت دی پهې ایت دی کل لاتهامین ولي لاف په یو من نه تل ل ار جمهور دلیل پایه <تصفيق> المغیره بن صوبان نو غزا ما رسول الله صلی الله علیه و سلام نبی علیہ السلام غزا او نبی علیہ السلام سرا غزا له غزوه تبوک غزاۓ تبوک تا غزوه تبوک دار اسپنے نه گنه اسپنے پر المغیره فتبرر رسول الله صلی الله علیه و سلام <تصفيق> عباره الغائب هو النبي عليه الصلاه والسلام وصلى الى فهمتم ما هو قبل الفجر لما النبي عليه الصلاه والسلام خرج كم دلو لوټه وله جوو برتن سحر نماز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر النبي عليه الصلاه والسلام را واپسو را رسول الله صلى الله عليه وسلم را واپسو النبي عليه الصلاه والسلام اخ نو شورو شم هری پهله یادې من داوه چې ما اوبال راولې په لاسو د دو باندې د من الادي لټ نه تاغ نه چې کملو اوګ راړهولی رو اوواول کتییانت لو تا سر نورړ کولي چې د مکررووهلی د بل چاانه اووزس کې مدد غ تل مکررووهدي او مدد و قسمة دے یعو دے بل ما بل دے بزل کل آزا بستد بل ما دا جائز دے او بزل کل آزا مکروح ہے بزل کل آزا چندامون للمگی لا سون للمگی مخد للمگی دا مکروح ہے او بستد ما جائز ده. دا بستد بل ما ده. وری خولاه دی میې دا پهغستلا دیواجه ووالیتون من سووفین نوبی سلام اسلام باندې جو بتون من سووفین یو چوغوه دوا جمع سو جمع نو نوبی دی سلام فټ اوغسوو چوغې سکی وه اوغس دی یوه نبی عليه السلام شورو شو شورو سره نبی اسلام چې لاستونه غواړو شورو سره نبی الګر شورو کومه ده شي ریه دا کار یې اندور کیږي ځان ځلې لګې دی دغه الله وایي چې اسكله ځکه لازم شوی ده لکه سربې دي یو د شهودمو نه هم کېږي باندې اولیو ویسی ملیدی نیمہ گیئی انتا سبب کوئی بیا نور نو ہے چولدر جایی رقضیگری سره حیطہ و جائسا روشی تا سی مشاہل نساتے چولدی بیا بلورہ کی دخواد ہے آخذر بلورہ کی آخذر بلورہ کی آخذر بلورہ کی آخذر بلورہ کی آخذر بلورہ آخذر شورو شما او حریقو خان زا حوار شوروش نبی رسلام نستونی و ستاول چه کم د دستانگو لقفلو نا فزاق کم مال جبه و نبی علی السلام تنگ محسوس کو نستونی شوگی تنگ اسه کو محسوس که بارکی ده نا از لگیو نا کو تنگو بارکی ده نا نسو رو آرائی با غر تایی که نا او ستنگ اومو ستنگ دیگر یخنی لپارو گنا تر پارو یخنی لپارو نشو او نو استوري جو چې په باندي راځي کرا چې نو استوري جو ولوي نو استوري دغه په دنه استوري حوازی رسولي تنګو نبیو صلی الله علیه وسلم پیرای شي چې په ګلګي ته کرا تاسو نبیو صلی الله علیه وسلم چې کومه له الله ادا ستند راستکو په تاسو د دې حالي په کې سرکو خبره نو استوري له الله داسه رابار کړه او ټول په دنه رابار ته ویو دې په کور پاخ راځي زده نن تحت جوبه دراوې صلیحه شود چوي ولاندنه پاول کل جوبه تعالی منکوي او چوي ور شود بقوله جوباني او غسل درعيه او څنګه ليو وينځي ثم مصاجد ناسيتي والا لامام دک شروي دي سيدانا د النبي سلام او پټکي سم کوټک شو والا کو سم کو مه اوغلیته بیا ما اراض ل انزی را خوفه د لژ سلام بوټان سر کوم او صحیح شو که نه د خلی بندېکارو دا بانو ته ده که نه نه بیا سررم تا تپوسو کاه پکاران مې تا ته وایي د تپوسو کا مو چې لا می شوم بوت را نهې دا چې کمزره بول ته وئ دا فوجي بوتانو فوجي څه شي بوتان اصل کې خو دا غوا ایوه به ځنګوم کوو ګرځې دلګوم الله تعالی دا وجه حدیثه فره وي نو اصل دا فوجي بوتان چې د ټکی ټمپټي او دی اصل معزز رلي دا درست ده چې اوس کې ميدینو راو نقل لګم نبی رسول شوروش غا ویژه شوروش مې اراده وکړه چې نو سلام نه بوټانو باسم په کاره دا غما پری ده پایینې خلته وما په اهییر ما چې کمو د داخل کړي دي پهند کې په اهی په داسې حال کې چې د خپې زما پاکېوي س د حالې مطالږ دی چې خپې م پاې وي پ ته په داسې حال کې ور نه کړ وي چې خپې مې سرې کې وي دا شرط دا موضوع دا پارا چه پی پاکی وی وینزلی وی او دیتا جه کمننو سوار دن نکے یعنی واق ہونده موزی واق ہونده پاک و خبو بانده دا مسئلہ دا چه صرف تو حارت درجلینو کاسی دی او کنات تو حارت کاملہ نوطلب چه او دسو کی او بیا موزی کو خبو کی او کنات وانا وکړو اوپرنو او شرق پیسکڑے او انزلے او موضیو تسکڑے وا چھوالے او بیا منو روزوکو زیچو رسط بھی او درس کی بھی او موضیو سوکی ما سوکی سرق توحارت دی سرق توحارت در اجلے نو کاتی دی او پا توحارت دی چا سرق توحارت دی چا زیچو مور امو قول دا دی شرق توحارت در اجلے نو کاتی دی څرط ارد چا کافي دي لريلې نو کافي دي چې سره د قوتو اراطي د تو اراطي کانلې نه نيوي د نور ظاهر کړه معلومي چې خپل تو ما طاهرت نه او دا چې اوسري درو تسکينې قلب دبارا او ادا فیر او څه دبارا ترګه چې کله دې ګندنو او پاتې په دې موضوع تو ورته نه کړې دي څنګه تو اپتی چینج من کو، چینج و پسکو، بان کو صحیح تکارا تو باس اوست شده در در زرو تفلیده اتمینان دی شده پر که کمپیشاب و غیره کئی فاغدی تدن نا ندی در پلیتیو تدن نه ندی پلیتیو تدن نا ندی تو دیو اجیده چکردنو فازا با سابید گندرو مستو کی تمام طرح علیہما سومرا کیبا نبی علیہ السلام ما تو کریا سور سو را کیب تزوم سور سو فنتہ اله القوم دور لیو جسمات دی لوت ورلیتی دیو فاز تمام القوم من قوم خ وترسوا وقد قاموا الى و يصلي بهم عبد عبدالر... الرحمان بن عوف اوليتمونس کو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امام کو عبد الرحمان بن عوف وقدرك هذه ركعاتن یہ رکات کڑو فلم احس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کرج دے پوش نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یار ہمڑے کی میں نہیں کنا دھوکا لگ دکو پو پشوں سکے کش د چا دے او د ساوم پیجنی سا چی دا سا اخ دی کنا سود را ورسی او ساک لندستانی معلومی دا سوکتی سو او داون که ریشی چی نبی علی السلام مخې مخیر طرف نراغلی صحراء ورگنا نبی علی السلام دا مخیر طرف نسو شوی راغلی او د پوری اتو چی نبی علی السلام راغلی ردی شورو شو یا تا اخارو چی رستو کی دو یعنی دا سطح نسو کی دو اولی لکن نبی علی ده د سبی سلام پهڅ کې شوي ولاړې مختلفي اوې کمه مختلاړې دروو کېز په او معلی د نوبیسلام تهڅوکه اهه په اشاره من اشاره اشاره ته حکمن ونمون د تویلدي مقامات شدید کې په اشاره من اشاره ته حکمن په ته بزنی اشاره سی پھوکم ہی گنا بس خبر ختم زنی پس سرگو سکی گی پوئی گی آزنو کا غوامِ غوامِ اللہ کے پوئے گی فآو نو اشارہ و توقرا فادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رعلان دیکل نبی علیہ السلام احضر رکعتیں فادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم احضر رکعتیں نماؤو یو رکعت چاہ سروکو ورحمان انو عمسا في يوم يوم صالتانا في اقتداب المفذول جائزة اقتداب المفذول صالت جائزة ديك دام صالت روضة شلق أفضل في صدق وي أو مفذول مخشي نو دا جائزة اقتداب المفذول جائزة دوما د مساله دا چې نبی عليه السلام مشغول مصبوخ پاتې شو مشغول هو یوه رکعت شوه یوه رکعت شوه صداع کار مذوله او نبی عليه السلام باندې الله را وښتو د دونه داوم شو ځکه چې داوم عمر تشریحه تا خو هي چې در نه پاتې شي د سبې کې د نوبی اسلام ژل تعلیم و کم کارونونه د نوبی سلام سره مناساف نه والله پر را اوستل وااضر چې دا مغضول کارو پهله تعلیم د باره سو وګر دی نو افزل وګر دی درم نوبی لاته یو رکات عبد الرحمان ابن یوسف کړی اوبل رکات نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لاله نکوه نبی رسول الله صلی الله چې کمونو بل رکات لاله نکوه نو ظاهر رکات چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کمونو آغه فاتحه نه راوېل تمانیږي چې مخفضی باندې فاتحه واجب نه صلو رب مارع دی وفاد کی ابو بکر رضی اللہ الطانواتہ اشارہ اوکران ماغقر پہ اشارہ امالی مت ہو اغار عرصت ہو سو اور نبی علیہ السلام مقبی شو عبد الرحمن ابنہ اوکر تے اشارہ اوکران عبد الرحمن ابنہ اوکران اشارہ اوکران ماغقر پہ اشارہ بانی امالوپو اوہار اسوکران مطلب ابو مکر صدیق بے عدب لحاظو کو تو سو لحاظو کو بے عدب لحاظو کو عبد الرحمن ابن چې شده تو آغا دا عمر لحاظو کو و قائدی جو دی یاو دے الامرو فوق و عدب عدب رسطو دے دا عمر خیال و ساتا دا عمر سو ساتا خیال و ساتا یعنی چکل دا عدب او دا عمر فرانہ موارا ذرعلا استاذ تبی پاسا بیانو کا او استاذ ام ناس تے او دید زرکی دا عدب تا قادرانا ترین استاذ سمقی او عمر داری چې پاسا سو کا بیانو کا بیانو او عمر دے او یو سشی اوس عدب دے اس موارا ذرعلا نطبع عدب لتای جیور که کامر لبتا خبر پوسوی اوس او ابو بکر څنګه کمدنو ادب له ترجیح ورکړی دا چاله ادب له ترجیح ورکړی دا او عبدالرحمن ابن عمر له ترجیح ورکړی دا خبر پوسوی کنه عمر له ترجیح ورکړی دا نو خبر دا دا چې یو قانوني یو مستثنیات وی قانونداري شا الامر فوق الادب دا قانون دے الامر فوق الادب ذکا شد دے امر فا امتصال کی ام عدب دے اور دا ادب فا سقاضا کی امتصال لامر وانی عمل نہ دے لیکن دا امر منل ومستقل عدب دے کرنے دے لیکن دے امر کسا دي ادب را دی نو اللہ حال دا امر دا سی کم نرو پر کار دینا دا قائدہ دا دا الام رو فاو قلو اگر ابو بکر چکڑی دی الادب رو فاو قلما را کڑی دی دا مستثنیات دي دا غصو شیدی مستثنیات تی چکل دا کم نرو دا ابو بکر رو محبت وی او دا ابو بکر رو الفت وی بیا چې کم نرو الادب رو فاو بیا دا ادب لی حال رو دا شاوکا دا ادب له هغه وکړه زمدازه دا مووازي او قرطي زمووازي ته چې ته امر او نه مانی ورو استادن فرصت کیږي ماشيږي ضرورت کیږي ماشيږي او اغذای کې انتقام نه ضروری وجه ته امر تکړه وي مان له کسان او زله حالات داسی هغه اغذای کې چې قبر په امر عمل کړتي پکاري اور زل زیکی چه په دې څنګه او نو منی او استاد شان پیډی سکیږي خوش اتیږي او خپل کو دلیل وسکیږي خارېږي په چې 10000 کې استاد ډېر پیډیر خوشاليږي په دې کې نو منل خري او استاد دې مزاجي نو په جنډل پکړ دي حالتهم او خپل حالت اوجه تل پکړ دي چې دوی کې کمند نو د ابن او رضی الله تعالی نو چه کم مقام واغلي د صدیق شکم مکام و غد ابنی نو ردی و جنہ عبد الرحمار ابنی اوک پا قانون شکڑا دے عمل کڑا دے آو عبد الرحمار ابنی اوک پا عدب بانے عمل کڑا دے دانا مقاماتو فرطی یتاغر فا آوما ایلیہی داغ اوما وي چې کله والفتی صدیقی نوی نبی آدب دی ابنی اوک ضرورو دے آدادا فا آوما ایلیہی فاده تنبیو صلی الله علیه وسلم یہ ذکر کاته نو اشارے او فاده ک نبیو صلی الله علیه وسلم قال ان نبی, نبی علیہ الصلوۃ یو ذکر کاته فلم سلم اشکل السلام گزرو قام النبی صلی الله علیه وسلم نبی د و پون تو معوذ سرون پاسه د فرکانہ رکۃ التي صبا صبقتنا دم لوگ او کا اخر د تل فراکان الرکات اللیتی سبقتنا چیچوان منگ اگر رکاتو کسی کمز منگنا تلیو خبروانی پوش ری مجبوب چی کلا دی ایمام دی فراکتنا روز کفاتی دو اودره دو نو داده دو مستقیل منزی او کلا داده دی ایمام اغف دی اثمان تی داده دو مستقیل منزی او که امام ماغه به سرسه کېږي حسصابږيکې ایونه دوه راغلیدي یوې ای راغله دی چې پهما ااد کوم پهوللو وما پاته کوم پخزو چې کوم ون سر لاندې کو په غې کم نهنو او کوي او چې کم پاتې شو د هغې غذاه او بلکې دی بل روایت چې ما فاطمه کوم فاطیم مو چې څنګه کمندونو پاتې شو راو پورا کوي نیو په حضورې بل فاطیم مو دي او دا مثال دې کمندونو ذل تعو فرکان ركۃ التي سبقتنا اوس مسبوق قاضی دې کمتامین دا سما صلاه مسبوق چې دې دې قاضی دې کوم متمم نه بلې قزا کوي او خداسه شي دې متملم د اتمام کې زده کړي متملم دې زمونږ اهناب پدې کې پټو مروياتو عمل کې دا غي وې او دغه کې چې ګمدونو په حق دوه پیر ارت چې د قاضي دی او په حق دوه قیدو کې دی مو تام مين په حق دوه پیر ارت چې د قاضي دی قضا راوي او په حق دوه قیدو کې دی مو تام مطلب چې دنه دے پاس د دے امام سلام جارباز دے پاس تھی دا دا دو خاضی دے نو مستقل منزرے قضار آوڑی نو مستقل منزر شروع کی گی سبحانک اللہ امنا نو سبحانک اللہ امنا وشروع کی اوڑن بے رکار ڈکی کتشو نو ڈک پوو کی تیرہ تب کیو کی چھرو سجدہ اوپرا نو پند سجدینا کول دے متعمیم دوم امام غنی وسروش ماری امام غنی چې دا د دوه سې امرکات را دي چې په دې باندې قاعده راتلا دیما په هغه وسروش ماری او سراتنا په قاعده راتلم دې به څوک کی قاعده او قاعده په نه راتنه دیوا واپسي ترڅو وګړو نه بیا د مستقیل موذې دا د ثل مستقیل موذې نو خپل موستبو وګړو چې سې امرکات را دي چې دې امرات دې کترې د ګیم کې قیراتی کنا او ډکی کنا بیا بیا ډاکو کی ته جستنګ ته ځل اخ لا سکی بیا په فرښت سره کی په پټی کی حساب به لګی چې امام سره سرسپن شو ته څو سنچری نو اپ کې و بیا پیدا کی چې قید راځینو را به شي ناراضنده راځي پرسته ته څړین شوم دری رکات وی یو رکات وسو لاندې کو ته جستنګ امام پاتې دو دغه د مستقلی ملزدي قاضي دي د راکت په سوق کې دکو کې ټول کې د څنګه سجاو کوله د مین پر لهوشه ماري نو څنڅو د نو بده کې تایداني ټول کې کایدا و کوم په پابسې که پاتې ده د تاسو هم را کاشته نه زم د خپل موزي صاحب آواز او خپل موزي صاحب دندې څنډه زم د د دکني تسبوقي دغه اوږي د جستنګ ستې دوه کړه اوس بوسه ای امام هغه خبرو درسمنه درم درم کې پیداې په ورسي تسبو رکعتي د مولوي فور سوګره په پاح د قرات کې ولادت مستقلی منديتابيږي او په پاح د قيرو کې د متلم نه نه ام قاضي له ام متلم نه فرکان الرکته التي سبقتک قاضي شو خبره مې بوله په اول روایت د اسمام نو په غلون باندې چې کومره حنا په ملکي ماخه مشکل کی څه بدلې په یوه دي کنه دا ګره دې خلک غلط کوي مخیر راځه را یو مفتی اولادو ان درې رکعاته ما صلاوه نو چې منځ شنو منځ دکې نه استو په ما ته څه تاسو کومه اکثالې داسې مول زره کی دا به څه طریقې سره کوي ما چې درې رکعاته دې شړې نه د بیا به سره څنګه کوي ما ته ورته څه څه دی بورې خال دې څنګه نه کول ته پته نشته مې نه ځم پویو کوم کنه په سن دې کوي ما ته د ما په شان به کوي د ما په شان به کوي نو مې له ګړم بیرکات کې په قاعده وینا او ما زګ په کې څه څه بیا غل شو م چې د خ بهشانې ډک را لي که نو وچ نه نه را به تش کوي می تاسو څګه ده چې وکو په تې وکو ت خلک چې مخکې ت نو دی سرون شوکهته شوه خبره پو شوي نو یاره ما خوته شوکو می صحیح دهبارته می زه پهې ممسلب پوره پوهږم نه می دا مسله نه پره وګورې تاسو او ماله بیا ماڅوتن بز ټلیفون کومه مې مالې بیا جواب لګراکی او باندې تاسو فارې په ماقام یو ځنن فارې مې ما. مخام بزاو غوري او مې ماڅوند وزتا 3 بجې ټلیفون کوو مارسن چې 3 بجې ټلیفون کوولا که زما غو مساله غلط هوه حسن ګا مې نوم وینډا وینه او په پਤਾه غلطه مساله دی دا مساله ټول ما سلکت وی کتل کنه چې وی کتل نو ما ته وی چې دا خو ما ټول مرداسې کړې ټول خپل خپل ما جوابونه درته شان ورتړي خیر ده خو ما صحیح شوم زه ورسم الله لک سره ورته سولوي چې تا چې په لک کډوا غټې آ غټې مې غلک کړو تا نو خبره ده چې دا ځاړه کې شو کلا متا کوې ما ولا تزانم پوې کوې کوم مساله صحیح طریقه سره چېب کوم مثلا نو پوېږي څه د خام مخلا باې چپ نه نووي بکرانې نهبیوسله سلام نه ور خل د مثال صللا لی نه لبی سلام مساافه ل خصت ورکه درې شو د لورې مقيم له یو ور شپ اض په په ح پلهپفه یم ساال یم چې کلی او دس کړي ل پکړي پهله پفه او په پای ک باې موضی س کړي اوغسې یم سال مراا والله فرې سدي وقال الخطابی هو صحیح الرسنان اولدان از نیوی تنیوی دائے کتاب جا کمدنو د منتقاء در دائی زلو کتابون کیلکیر دری المنکا لی ابنی تیمیار المنکا لی ابنی تیمیار ودائی ابنی نه محروف نره دائی ابنی تیمیار سا نره محروف نره شیخ الاسلام راہ مولا اللہ تعالیٰ نے آنی دائی منتقائ جا کمدنو دی ابنی نا ابن جارود دی او اغا مشغور بی تیمیہ دی یا ابل لیو مشغور بچا دی بی ابن تیمیہ دا معروف ایبن تیمیہ شکل اسلام نا دی خان صفارنی اصطال خالق کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلامو یا امرونا اذا کننا صفرن صفرن چکلہ مون بصفر کیو چنبو باس امنگا دری رضی دری شفی اللہ من جنابت مطلب داری چھو وڑو کیو دسوانی سا موذئ یستلو صلی الله علیه چې ګله جنابت راځل به وواسي وی وواسي جنابت پس جنابت د وجو سکی اینه کومدې نو په روان اومه سکی وواسي فلاکه من غایت نو بوله قلنا وواسو د غایت د بولو د خوبنا هغه نه به چې ګند نو وواسو اینه مغیره بن شوب قالوا ذات النبی صلی الله علیه و ما د او اوکو نبی علیہ السلام تا یعنی دعودہ صبح میں عطوا چولی فی قضوی طبو کو فمسا آلال خوف واسفلی نبی علیہ السلام طرف اما سکو لان دی اما سکو لان دی اما سکوی لان دی رویت بر یخیرین هم نما وانا لین رضی اللہ تعالی وقالا لو کان دین بر رائی لکان اسفر الخوف اولا بالمسق من علاہو لو كان الدين بالرأي فدين باطل و ملا كان صر الحفه ولا بالمس من اعلو ده الله دي طرفه له مسادله او لاودچانا دبان دينا فقدر الرسول سلام يوم صال ظاهر خفه والد لو نبي عليه السلام چې په ماسا ما ساکړه ده لا اندې کړی دین مات کې چراله لو چې لا اندې کړی ور وقالت ترمیزی وقاله حدیث هذا دلتوی علت تی وصالتو آبا زرعا و محمدا مانگا ابو زرعا رحم اللہ را رضی بخارینا تقوز کر دے انہاز الحدیث فقالا لے سبی صحیح اللہ روایت سن دے صحیح ندے وقذا ضعفه ابو جاود دارنگی سے کم دنو ابو جاود زرعی چوہلے دے ورپسی روایتوں میں انہو قال <سؤال> رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسہو علی الخفینی علی ظاہریہما کون شوئی وعانو انہو قال ام دا روایت دا او دے او دغم دا مغیرہو فدغم مغیرہ روایت کسو اصفل امراغلے او پدی روایت کراغلی دی یمسہو علی الخفینی علی ظاہریہما فدق پر کراغلے ندے فدکہ روایت معلول سو دغ روایت سو شو پالو <سؤال> نس او داري را ستې شو د مغيره دله ترجیور یا يم سوالل بس ترجیور وکړه د مغيره رسول وه ترالو وا یو که خپل نيشته چې کوم که خپل ستو اوه پالو نس هر وخت یې زوي علي رضي الله تعالی په وبره وه تراه او شاول الله رحمه الله تعالی ترجیور کوي علي کووري وی علي اصمت د مغيره نه را علی رضی اللہ عنوز دن پر حق خط پوئیدو دا دا غریویت دا شام دا اصفل دا توجیم زنو کڑیده چی نبیر صلاة و سلام دا چی خفلی ولیوا تو دا چی مسای کولا او رسول دا چی نبیر ون دا چی کولا مسای دا راوی اگر اصفل کتشی اصفل چلان دن نانیولو نه تعبیر بچاو کو اصول نتا زغیب تا عجت نشتا از زغیب تا سنشتا عجت نشتا لے خیر ده خیر ده خیر بشی خیر تاسو بس تبق توائیت به بخیر کی دا ہو کی گرا کی شانکونک لنگیگی سیبی منتی علایک لنگیگی دا ہو رب رب اصولیی قبلان دیبانی سی گمدنو سوکڑا ما سوکڑا و ما تا نیولو نه تعبیر بچاو کو و زلیج اللہ تعالی تو ریعت کرالل چې کاقل باندې ونه باندې عقل اوس یو عقلي تقاضا یو روایت تقاضا را حقل قیاس ته روایت استصحاب دے تسویلی دی قناه چې یو قیاس له ترجی ورته شنوای استصحاب شګنه نو دا استصحاب په خبره واحد ضد ته کې حقل څنګه دا ویشدلاندنه دې دا څه کرداو چې دا څه تفصمت ته کیږي لګي د نجاستت د لاندې ن کېږي راي د سر راځي لاند د دا به لاندې قا شوي د لاندې ن کول غواري سفا کول واي راسه شي شي سفاشي نو او دا و چې د چرته نه وکامته لاندې را وکام په شریت دا و چې د باندې ن سکه او کاه ځکه چې نجست چې او دسمماتکر دا پلیسی د بار نه راځي او د بره ن انخلي د بره نخلي داسې رااکي لاس چې د بره نهڅکهه را کاګه باګه ظاهري غندګې لایې تیبا ورنه کا خو خوري دی اوس مثلا نه دا د پارتنر راتنه باندې د پاس تی دي خاطر لپاره چې لا ستربتمن بشي او خو داسواله سره ګمدر الله څخه را کاګه وو نو قال توزان نبی صلی الله علیه وسلم توزان نبی صلی الله علیه وسلم او قال الظالمين نبی عليه السلام چې ګمدره او دښو وَمَسَحَالَ الْجَوْرَبَيْنِ وَنَّعَلِينَ نبی صلی اللہ علیہ السلام پا جوربین رو باندیم مساوکنا وَنَّعَلِينَ اپن نعَلِين رو باندیم مساوکنا مسال دا مسالہ تھی کمدنو مشعور ادا مسالہ دا مسال الجوربین مسال کې مشهوره خبره دا ده چې ما منیف د مثاله جوور نه قیل او صاحب د مثالله جوور خي دو مداد ده چې ایمان ص رالهالله د مګ نه دیار د سرهجلستو فول د صاحب نه تهجو کړي ده رجاله خوې صاحب درې دی دی دیارر د دی سره جممخکې د م نه 콜 لسایو نو رجوع کړی دا او ویلی دي چې مسال الجوربن صحیح ده مسال الجوربن څه ده یاره و دې روایت باندې چې کم عمل کړی دي جمهور او ویلی چې مسال الجوربن شتا یو خبر ده چې یو جرابی دی یو جو رب دی ردی کے پرخ دے اپا کی گھو بنا نه یو جو دی یو جرابی دی ردی کے پرخ دے جو رب دارہ میں ٹکے دے کې رب دور ده ٹکے دے نه نو خبر ادا دا کھلکا جرابی با بجو رب دا خیادت ہے کہ جو رب کمراغلے دے نو پاگی سو گا مصور وہ جرابی زان لے شدے جو رب زان لے دو صبره دا وسنې جرابې څه کومې دي دی. د تبو وسنې عربای کوم جواب ده ویلې کی دي تبو وسنې ج عربای کې شرابه ویلې کی او وسنې عربای کې دتا شرابه ویلې کی, کی. تا او ته تاسو ته د عالمانو نه چې په شرابه نو باندې کسو د ائمون د مسجد عیل نشته و شرابه نوانده ایس صوب دماغ چه قائلو نشتا دکه جتو دا حضر زایتا زی تو دا لانده نخپیس کی گی لواندی گی و دا پاس جتو دا ماسا که نو بود آدم نا زی نو ام غسل که انسا که ما ما ماسا که دا لانده سریت نیدی نیدی چه دا لانده نایمین دیو د پاس نای ماسا که دا نشتا ته دیتا خوش اللہ در درانا لوانده کی نو ٹولی واتا او بدن نزی د زیاته دیواته ضد د کوم د نو لکه اڅه په دی باندې قول لري کړه اڅه د اې ممسحیدیننا د اې ممسوعیننا اڅه په دی باندې قول لري کړه چې په دی باندې د مسو شي نو اوس وخت کې د حاضر قلمای کرام شفیع الدین په روح او بشریات پوئږي فآګه اڅه چې کوم نو داسې عالمانو قول لري کړه چې په دی باندې د بسو ما ته چې کمندرو باندې ونيو شي جو باند را باندې کمندنو چې هغه کمواله ما طويل را راغي و سره وایلي دي چې مو جال لديني من عليني سخينه دي ادي ته کلهرو چبل له کېدلي دي چبلو د سشي وي لا گیدلی او بنا علی نی تلا و تبرابری لا نی و توبہ ناراضی او سختی وی سخینین وی فخیرن یعنی لا یا شفان الماء فخیرن لا شفان الماء چکن استدا کا طاریب د جورابین و طولو گوری چدی بو کو بارے جواز ور بار کھڑے دے او دو کو سنائے موذی و گوری نو سنائے موذی و جوراب ی و طاریب داوسنای موضی می دا کی میدی دا دپا حقیقت کې جورابین دي داوسنای موضی او جورابین تقریبا یو شې ده او ده شرطونه غی دلیل پارا که څو کوی چې دلیلو نسلی چې ځاځی کمنه له کا دا شرطونه او طرحی دا پدایله کم ځان چې قبل رداو لګول اصل کې یو طرف ته نسب قطعی راغله چې اررج لکومات إلى القاب خپ من زل ووجفه اغ د غله اوس اغ زتل الم پردو دمنله دومره کلم د ل په کاردي چې سومره فآ کمو فآ کمو د حديز د ممثل على الخ چې کاو توور تهسه تهز دمن د ديده ووجه والديفه تجل چې غلو غ او منگا مثال خوفین تکڑا واغستا اوس له لدمر قوت کې جوربین پا کار دی چې کمدنو یا خوفینو پا مانا کیوی یا نس دا چیوی یا سوی نس دا چیوی شاقش کمدنو لکا دو مثال جورب دو خوفین پا مقا... مصارفا قوت کیتیوی برابر وی دو دا خبر خبر واحد دی خبر خبری واحد دی پا دی چې کمدنو خبر واحد دی که آگیم را قوت نیشتی شکم که مسالل خفین که دی من د اگه دا وجه نسه پریخو دو نسه قطعی دا قرآن سکو پریخو خو دا خبر واحد دا وجه من نسه قطعی پریخو دو لی لشو یاد دستان دن دا غیم را او یاد مانن دا خفینو بشانتی شی نو منگا حدیث فریق دو نا منگا بجیسکو عمل کو خموگای چه مانن که دا غیب بشانتی شی دا چې ورابللم موږ معنا دې دا و خوړه دې دې وجهي را و خوړه او قدی آثار د تابعینو موجود دي آثار به موجود دي موجود دي هغه جاره به موده قشنتي هغه موده قشنتي پخپل ولاړو ا دې کده بوله دا چې څنګه نو او بل دا و چې لا شفان هغه موده قشنتي په هغه وخت کې جاره دې د قشنتي او دې وجهنه فقاو دا, دا, دا, دا, دا ترجمه خوړه ا دې دواجره احتياط دواجره چې سره مونږ ته کلوړ پټای سما څو وکړو چې زمونږ نه خسلو شي ونه ما څو شي راو تاسو را کوڼ نه رو کوڼ بچی شي پات شي راو تاسو کې خپل روکن نه کنا رو کوڼ بچی شي پات شي راو تاسو نه چې وردا خو امر د صلاته امر د عبادت ته او امر د عبادت بنا په احتياط پاندې نه بنا بچا را احتياط پاندې د دې وجنه چکم خلص د جرابو د م قائل دي هغه سره د ستر په دی باندې صدر نشته هیڅ قسم د دې په باندې باندې نشته دا چې کمونو نفسه اتباع له واده پیسې تاسو چې کمونو په بخارص کی او ځنی عالمان دا او چې لا ونه چې ده ته تفسیری دي اے علمنا علی هل ہونا علم او چذکا شانتی پریدی نو بیاسته په دې ونالین باندې ولې عمل لګای دا حدیث په یو ځمال کې په یو ځستا لګای عمل لګای په ونالین په ماف په باندې هیڅ څوک دنیا کې قائل نشته چې په کې ورو دې ماسته کې تلل او پرسته پلو دې مس کوي ماسته کوي چکم تیزار په کوکۍ پاګه دې څه کوي ماسته کوي تدې هیڅ څوک نشته قائل نشته لکه دا موږ ولې په ځاره بړخهره دې ک کوم ورڅ په ځینې په پوکایې راځي صحیح وکه لګډای چې دا کم نالین نالینني دا نالین زموږ کیڑا وغیرہ په دې څوک د ما تکایلل تو دې ځای کې ته و نالین کې تایل کوي تایل کوي او چې ته په و نالین کې تایل کړ ته ما په جوابین کې تایلو پرسه چللې جو به خبرونه پویل وي په ټولو په نالین کې تایل کې دی اوه د وجنې د وجنې رسوس د وجنې تکای تایل که دما بچاره دې نو کوم د نصوص د وجه څوک کو او بایل کته جوړ او بایل لا غلطی صحیح و دما تایل سی غلطی دې زوم ما ذکر نه کیدو ځکه چې دما تایل ستاره طبيعت ته خلاف دي پر دا خبره ده و ما سالنج اوربینې و النالین تاسو بیا څه محققین شئ له خیال ټولې دا واټه کبدنو د دې روایت کلام كلام نه قطنه دروخه دا کفر روایت باندې كلامونو پرې ټپلال څه شو پاتې شو په مول بیا شو طریقې دا قشندوا نور چې دا غټه وګوري سندونو ته او خبره واحدم نه بیا نورې څه کبدنو مصالح را پکې دی لري بیا سندرو بل لاس ته کبدنو پرته و خوسته نالین قزن نبی و نا علم کځمه توجيده دا چې کله نبی عليه الصلاة والسلام په جوابونو کړو او نا علينه په کول وته بیا او هغه راوي چې کومنه دا شانتي صاحب کو دا شانتي صاحب کو ایا ته کومنه مونږه یا په تفسیری دي جوابونه ايمان دا په تفسیری دي چې جوابونه هغه ته کومنه قال <عالي> المغيرة قالا واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين النبي عليه السلام په خفرو کوم دوه باندې ما څو پرافو خپل سماعو ويل يا رسول الله نسيتها يدهو يا رسول استعيشو واتيبل انت نسيتها هل استنسو شو سير شو, شو بهذا امرني عز وجل په دي باندې ما د حکم کړه په دي باندې کمد ما حکم دا امراني ربي وګورئ قرآن کریم کې قطعه چې پیدا شو چې امسہ خلاقو امسہ علاقو پک تاسو وګورئ چې قرآن باندې چې امسہ هو علاقو پک تاسو د دې چې په قرآن کریم کې چې امسوا علاقو پک وګورئ ددا معلومه شو چې حدیث څخه لرو دا وکی قتیدا دا حدیث ته امر ربي بل د کني دبل بهې کمو د ول ده بل انته نسییده به هذا عملې ده بیا عله پهجبانې چې کمرمان ته ما را هم کمم کله دی پس ملو باتهمون تا لبل د جاه پر